Salmul 31. Fericiți cărora s-au iertat fără de legele și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. că am tăcut, îmbătrânită oasele mele, când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreuiat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împuncea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea.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 Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu fru fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne dășdește în Domnul, mil va înconjura. Vețieri-vă în Domnul și vă bucurați drepților, și vă lăudați toți cei drepți la inimă.